Salme 87, av Koras sønner, en sang med musikkledsagelse, en salme. Hans grunnvoll er på de hellige fjell. Jehova elsker Sions porter mer enn alle Jakobs boliger. Herlige ting sies om deg, du den sanne Guds by. Jeg skal nevne Rahab og Babylon bland dem som kjenner mig. Her er Filisteia og Tyrus sammen med Kurs. Dette er en som er født der. Og om Sion skal det bli sagt, hver og en er født i henne. Og den høyeste selv skal grunnfeste henne. Jehova selv skal kunngjøre når han skriver opp folkene. Dette er en som er født der. Det skal også være både sangere og ringdansere. Alle mine kilder er i dig.